Jo, då går vi in på listan igen och då är vi inne på Agneta Turnqvist version. Därefter har ni Petterneborg. Det vart ett långt replikskifte det här så jag kommer nästan jag har glömt nästan bort det jag skulle säga. Jag tur man anteckna lite grann. Det har sagts mycket här men jag måste först börja med det Gunilla var inne på här och sa att vi bara skulle vänta. Att vi skulle vänta på bättre tider och vi skulle vänta på annan prognos. Vad är Ulf Berg här står och säger då? Att man ska vänta tills kanske regeringen kommer med lite nya eh, allmosor här nästa år så man ska vänta med att göra besparingar. Det är därför man har eh på sista raden bara 1 211 och 600 000 2012. Eh det är precis. Nu pratade mot sig själv Gunilla. Eh lite andra saker här. Ulfberg sa att vi hade 7 utgiftsökningar de första två åren. Ja alltså vi vet precis om voice här så var det var det 12 löneökningar under en treårsperiod med i den avtalsrörelsen. Och på grund utav att den förra majoriteten eh ville slåss för bröst och visa Vilka monument man byggde så fick vi också ett nytt badhus stå som kostar en hel del mer som gjorde att vi fick en kostnadsökning till kommunen. Det var det vi fick ta över i början utav våran mandatperiod. Eh sen sägs det att vi saknar visioner. Ja, så vi har inte visioner om att bygga stora monument som kommer att kosta en massa pengar i framtiden utan vi har visioner om att skapa ett bra samhälle för människorna som bor här. Vi har väldigt mycket arbete på gång ölv på så att vi bara förvaltar. Det kan jag då verkligen påstå att det gör vi inte. Vi håller på att förändra innehållet i den kommunala verksamheten. Vi har ett väldigt bra samarbete samverkan dels mellan skolan och näringslivet, dels mellan skolan och omsorgen som gör att våra kommuner nu får en invånare kommer att få det mycket bättre och vi skapar bättre förutsättningar för dem i framtiden. Vi har olika miljöinsatser på gång. Vi håller på att byta ut lampor till exempel till energisnåla lampor. Vi har andra saker på gång. Vi färds i City till exempel. Vi tar ansvar då för människor i andra delar av världen. Vi håller på och tittar på en gemensam distributionscentral. Det handlar både om miljö och logistik och om att gynna då lantbrukare i vårat närområde, livsmedelsproducenter för att de ska ha en möjlighet att svara på våra upphandlingar så ska vi kunna då ge dem förutsättningar att leverera in till en distributionscentral som vi samordnar då transporterna ut till de olika förvaltningarna. Vi har gjort om kostnadsorganisationen. Vi kommer att ha gemensamma kök för för de äldre och våra barn. Det handlar också om bättre kvaliteten, det handlar om våra möjligheter mellan olika rätter. Det handlar om logistiken och miljön där också. Framtid av Västa nämde Voge var en av de bästa satsningarna vi har gjort. Den har vi gjort på grund utav att vi vet hur det blev för ungdomarna som gick ut gymnasiet på 90-talet under förra lågkonjunkturen. Många av dem har aldrig kommit tillbaka ut på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Alla de här sakerna som vi gör idag, det kommer att ge en väldigt stark kommun i framtiden. Vi kommer att ha mycket bättre förutsättningar en tight och effektiv organisation som kommer att kunna satsa på andra saker. Sen har jag lite grann eh ifrån oppositionens budget som jag skulle vilja också ta upp. Om man tittar då på era rubriker kompetensutveckling kommunstyrelseom så styrelsen och så vidare då på sidan 7 i oppositionens budget så går man in på nästa varje rubrik så finns det saker som ja, visst, vi ställer upp på det för det är sånt vi redan håller på med. Det är ungefär som när det kommer motioner ifrån oppositionen så är det att slå in upp öppna dörr, redan öppna dörrar. Eh man kommer med en motion om saker som vi redan har på gång. Det är för att man ska kunna slå sig för bröstet sen och tala om tittar det var vi som kom med den här idén. Precis som det här som Ulfberg i de ligger i ligger tar upp att det var deras deras idé och deras beslut och ska i park. Bult säger. Vi var inte alls det. Vi hade med det i vårat valmanifest inför här inför den här mandatperioden. Det var vi som fattade besluten om det. Det var vi som lagt in investeringsbudgeten. Jag kommer ihåg, det var en mässa uppe i parken våren 2006. Eh företagsmässan. Eh där var de här killarna då som jobbade med med spontan idrottsföreningar. De hade en monter där. Jag gick och Åke Johansson stod och pratade med de killarna. Och de berättade att de hade de här idéerna och de förde så småningom in dem i ungdomsrådet. Där kom idén. Det finns många såna här saker i oppositionens budget som hela tiden då slår in öppna dörrar utredning om ökning av särskilda boendeplatser i centrala Åvesta det håller man på med inom omsorgen. Eh turist satsningar det vet vi att vi har en turistutredning på gång och vi håller på att utveckla besök vi vill utveckla besöksnäringen. Flexandropsdöd kollektivtrafik ska utredas. Ja, det är redan gjort kan man väl säga. Under kommande tre år ska cirka 500 belysningspunkter per år ersättas med ny klimatvänligare belysning. Ja, det har vi. Jag har investeringsansökan från Fritid och Teknik med mig på bordet här idag. Man kan hela tiden läsa genom den här budgeten och hitta ett antal sådana här saker då som är på gång. Men det är väl bra, för då står ni bakom våra beslut om att genomföra just de här åtgärderna. Alltså den här budgeten. Det förstår jag också att det, ni fick ju fasit på kommunstyrelsen på KSA ju då kom ju våran budget och sen hade ni inte så lång tid på er för att kommunstyrelsen att slänga fram en en skuggbudget som vi brukar kalla det för. Så att det märks ju i den här att den är dåligt underbyggd och den skulle inte hålla som en majoritetsbudget och det vet ju vi likaväl som ni vet det själva. Men det är ju ett bra försök. Men jag hoppas väl att till juni 2010 då det är skarpt läge inför valet att ni lägger fram en budget som är mer av värd att diskutera. Jaha, det var replik begärd av Ulfberg. Ja, det var replik. Varsågod. Snacka, snacka om sladd. Det var dåligt. Ja, det är fantastiskt. Alltså vi får ju inte lägga en budget som går stå överensstämmer med majoriteten. Va? Var det värsta jag hört. Jag menar alltid vi diskuterar ju det som skiljer åt. Men ingen skatebana ska någonsin tillfällas pluskontot för socialdemokraterna. Jag var med när det här hände på kulturhuset och vi hade träff med dem och han som sitter där nere är nog den som ska ha den största krediten för det här. Ingen annan. Han tillhör ER majoritet nu och heter Wojciech Nitsewicz. Ärast den som ärast bör. Sen är det ändå så ruama och koll räkna för försäkringsskuld. Sen är ju frågan vad jag gjorde av matematiska uträkningarna, men jag får väl prata tills jag hittar på dem. Det det är ju ändå det är replik jag. Men tittar man på det här så kommer man fram till 1 miljard eh 6 miljoner 2010. Och nu pratar vi om en budget på drygt det, bra mycket drygt och då har jag räknat upp med 4 Så om ni bara hållit er till 4 då har vi kunnat skvätta ut ännu mer pengar och ha inte 920 mil, 1 miljard 20 mil ute i sidan på sista. Hälso Oj ja. Och då är det ju faktiskt så att det borde väl ändå täcka. Det här borde ju badhus och annat. Det är ju en himmelsvit skillnad. Men jag har ju alltså fått klart för mig nu att löneökningar till kommunanställda, det var socialdemokraterna emot. Ni tyckte inte att de skulle få 4%. Det var ett rakt och klart och ärligt besked i kommunal. Det var bra på ni motsatte i badhuset vill inte ha badhuset. Min minnesbild var att vi var överens om badhuset. Sen kan kan ni ville bygga rätt hus igen när de alls kommer ihåg rätt. Men nu är det ett monument över berg eller OK Alliansen och AEL. I så fall är jag väldigt stolt över det och inte det som jag hade innan som nu mera är rivet. Jag har Agneta av reflektionspool person. Nej, Ulfsberg, jag är inte alls emot löneökningar, men det var bara det att det var du som ville ville få det till att det var vi som hade se till att att få en sån ökad kostnad för kommunen. Självklart var det bra och vi var helt beredda att att ta den kostnadsökningen när det gällde löner till våra anställda. Och vad gällde badhuset, ja, vi var ju överens om det där också, men det är du som hela tiden säger att det är vi som har sett till att det blir kostnadsökningar. Ulfsberg var så. replik. Ja, det är ju precis Ni är precis som de i landstinget, skvättar ut pengar i ett högre tempo än de kommer in. Då blir det på det här viset. 2007, ja, det stod på första sidan så det var inte så lätt att hitta. Då är eh, 4 procents uppräkning från 2006, det är 895 miljoner. Ni spenderar 909, sen 4 procent till, 930 miljoner. Nu hade ni verkligen kommit i form. 969 miljoner satte ni spred på. 2009, 968 med 4 procents regeln. Och ni, om nu budgeten går som den ska så kommer det att 1 miljard 16 miljoner i förhållande till 968. 4 procent 2010 är 1 miljard 6 miljoner. Och ni eh, budgeterar 1 miljard 20 miljoner. Det är alltså en, en diff på 14. Så har ni haft 4 procent? Då har vi inte behövt de här nedskärningarna om ni har hållit i det. Det är därför ni måste till med de här panikåtgärderna. Vi har räknat på siffrorna från årsredovisningen. Inga andra. Ja, Gunilla Berlund hade en replik först på Agneta. Därefter Runeberg har Runneberg en replik också. Det är många som sitter på kö. Det går bra. ordförande och leda möten. Alltså jag måste också bara en fråga så är det så att ni vet att törnqvist tycker att vårt nya badhus är ett monument som förorsakar dålig ekonomi. Badhusfrågan har diskuterats under kolossalt lång tid. Ja, välsta kommun och man har önskat ett nytt badhus och det var ett väldigt stort behov av det också man tittar rent tekniskt på hur byggnaden vilket skick den var i på slut så det var kaklet släpp och det läckte i bassängen och det ena med det andra var dålig arbetsmiljö för personalen. Och sen det här med kostnadsökningarna och att man har hållt haft högre kostnadsutveckling än man hade inkomster alltså det är bara att läsa ekonomiska redovisningen för åren bakåt det går ju liksom inte att göra på något annat vis då så kommer ju fiffla med siffrorna Det var mera utgifter än inkomster. Ja men Rune Berg replik vad så? Åh, ja, föreläsningsmöter. Jag <kör> oj. Jag säger netta heter herr Justen belysningen. Och jag vill lägga in han vad heter? Det? Annika var, det. Annika heter något ord för nu, men vi lägger in en motion om det här att man ska ändra på belysningen för det har man gjort det Hedemora, man har sparat på mycket där. Man lånar till och med pengar för att bygga om det här för man kan reglera varje lampa och stänga undan sommarvisa delar sånt där. Så jag, jag vet inte om jag kan säga att det var ert förslag att man skulle byta belytning man håller på med nu. Utan vi kom ju med den motionen, men då sa man sagt att det var för dyrt. Men man skulle titta lite år framöver. Då skulle man få pengar till det att göra det. Och jag är glad att det kommer igång. Sen har man blivit lite tid och så. Det är väl en annan sak. Och ibland blir det mörkt och ibland blir det ljus. Men sen så funnit det här ibland också. Det är klart att det här är... Jag vet inte om de som lyssnar och funderar vad jag egentligen håller på, men kan man tro på hur utvecklingen av samhällen är det nästan det här gnäller och bråker hit och dit, man skyller på varann. Jag vet inte om man ska behöva vara på det viset egentligen. Jag tycker att vi skulle kunna diskutera de här sakerna på mycket bättre nivå egentligen. Ja, svar på det, varsågod Anneta. Ja, Rune Berd här med belysningen, det kan vi väl diskutera både av och till. Ni har skrivit en motion för väldigt länge sen och det fanns inte pengar, det kan, kostade ganska mycket, men det finns också en lag på att man ska byta ut alla alla gamla glödlampor mot nya energisnåla, så därför därför gör vi det självklart eller så. Eh Gunilla, eh monument. Jag eh, ursäkta att jag uttryckte mig så, men det blev så i i Eh, debattens hetta här men vi vill också ha ett eh... Ett badhus. Självklart det gamla var det gamla var gammalt och utslitet så var det. Men att liksom skylla kostnadsökningarna på att vi har drivit en politik som som inte är ansvarsfull. Det tycker jag är fel för att eh, på den tiden var vi med allihopa. Det var som sagt var bara placeringen av badhuset som vi var oense om att vi skulle ha ett badhus. Det var helt okej okay. att det skulle bli kostnadsökningar. Ja, vi visste det. Men på den tiden var det tillväxt i samhället och vi fick mer och mer pengar för varje år också. Och det är inget självändamål att man ska spara i lådor och så i kommunen för året efter så kan man inte använda de pengarna utan man använder de pengar man får in. Sen kan man regleda det med har man rätt skattesats, har man rätt antal utgifter och så vidare. Men helst ska kommunen gå med plus minus 0. Får man väldigt mycket inkomster, ja då kan man också ha ökade utgifter, men det ska vara balans. Vi är klara av de replikskiftena och går vi in på listan igen. Anita Tärneborg varsågod. Därefter är det Mikael Westberg. Är det ordpunkten det då då? Ordförande och ledamöter, jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och tack Rune för att du är klok. Bikar Westberg, därefter Patrick Engström. Ordförande och ledamöter. Yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Eh, det är många som har tagit upp det här och jag tycker också det att det känns inte seriöst att lägga en nära nollbudet i två rad. Och som Agneta sa så står ju faktiskt det mesta som ni har skrivit i mål och budget, det gör vi ju då och håller på med. Så det tog nog inte särskilt lång tid att ta fram det här tror jag. Men jag tänkte, det ni skrev i förordet, eh, som jag brinner väldigt mycket för att ha sagt förut här. Ni, ni säger ju att ni vill också göra stora satsningar på arbetslösa, främst ungdom och bättre rehabiliteringskedor och bereda fler möjligheter att studera i den kommunala vuxenskolan tycker jag är jättebra. Det är väldigt bra sagt sen. Man kan ju inte också tipsa dem i regeringen då. Och Ulf sitter ju där. För det gör man ju utvärd så. Nej, i riksdagen, förlåt mig. I riksdagen. Ja, där skriver också. Då blir det lättare också att genomföra det i kommunen tror jag. Tack. Då var det Patrick Engström och därefter Kurt och Lars Ja, ordförande leder mötet. Till att börja med vill jag yrka bifall åt kommunstyrelsens förslag till målobudget med Anetas tilläggsyrkande. Vad är ett sånt då? Det tar vi sen. Okej. Okay. Eh, jag yrkar då också bifall till de taxiförändringar som som ligger. Eh, ordförande vi är SVMP vi vill ha en ren, snygg och trygg kommun. Där försatsar vi 21 miljoner på fritid och teknik. 6 60 miljoner. Nej, menar 61 miljoner. Ja. Vi vill även satsa lite extra pengar. Vi satsar 6 miljoner extra på vägunderhåll nu. Agneta beskrev situationen på Kyrkogatan. Ja. Planat där kommer pengarna och hamna. Vi kommer att fortsätta att satsa på att byta ut belysning. Det ska vara en trygg kommun. Vi vill göra en, ett hel, en helt batteri med investeringar om vi får möjlighet. Bland annat så är det centrumutvecklingen. Bland annat så är det skogsboscentrum. Vi gör en strukturomvandling i fritid och teknikstyrelsen just nu. Trots det ska vi försöka prioritera barn och ungdom. Som ett exempel så vill vi att varje kommundel ska ha tillgängliga lekplatser. Även fast det är sådant läge som vi är i. Vi vill ha en fin park i varje kommundel. När vi renoverar Skogsbås centrum, det är det precis där vi vill ha en fin park i Skogsbå. Och detta trots strukturomvandlingen vi upplever i. Berg pratar om ledarskap, att det är ett svagt ledarskap. Jag vill påstå att det är ett väldigt starkt ledarskap. Det som vi har åstadkommit när vi i början här mandatperioden är egentligen helt otroligt. Det är allt ifrån att färdigställa badhus. Alltså ett badhus utan driftstopp. Bara det vi har inte haft några driftstopp i badhusen sån komplicerad anläggning och vi har lyckats driva det här badhuset under ett och ett halvt snart två års tid utan driftstopp det är helt fantastiskt jämför det med bålänge jämför med med, med Ludvika stått flera månader men vi i En härmariteten vi har lyckats driva det här badhuset och det är gamla byn och det fritidsteknikstyrelsen och, och det kommunalrådets förtjänst att det är gjort Jag kan inte påstå att vi hade något stöd, inte något stort stöd från oppositionen i de svåra situationerna när vi skulle öppna badhuset. Vi byggde skateparken. Vi kan tvista om vem som kom på kom på det förslaget, men vi byggde den. Vi satte upp julen i Hönndal. Ja, vi gjorde det. Vi förverkligade utan tvekan beslut. Och det är vi stolta över. Och det tydligt på ett starkt ledarskap och det ledarskap det står Agneta för. Det är inte det som den där stora människan som står och och och håller stora tal utan hon har en kvinna med list som har lyckats samla ett gäng människor runt sig som gör det här. Och det är faktiskt väldigt väldigt bra gjort. Men detta står det blå lagets budget. och ja, många han nämnde här med bufferten va. För 2011, 2012, de finns inte. Och det behöver inte kommentera något mer men det kan ju vara så att deras budget andas en vålförlust i riket. Alltså att man inte ens tror på sin egen politik i riket som har räknat med en S-VOM-periering i showerna 10. Ja, jag vet. Inte. Vi, Sämpe, om vi hade regerat nu i riket hade vi gjort det mycket bättre. Det är en sak som är säker. Där det inte slängt bort massa pengar genom skattesänkningar. Utan de vi hade använt dem till välfärd. Jag ser även att fritidsteknikstyrelsens ram den är större i det blå lagets budget. Men på det kan jag bara säga att vi har prioriterat annorlunda. Vi har prioriterat skola, vård och omsorg före. Det har varit väldigt jobbigt som ordförande i fritid och teknikstyrelsen att genomföra den här strukturförändringen. Ja, men här sitter hjärtat och det är för människorna i Avesta kommun och det har vi prioriterat så här. Ordföranden, jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ja. Det var replik på Gerd och Ulf Berg. Varsågod. utförande ledamöter. Det var fantastiskt att höra Patrik göra en östros. Alltså undersköterskans pengar, hon som har fått 1500 till. Det är att slänga bort skattepengar. Jag tycker det är oförskämt mot en undersköterska som kliver upp varje dag. Lämnar unga på dagis eller om det är pappa som ser till att den här kommunen och andra går runt. Det är hennes pengar, inte dina, inte mina och inte östrors. Så kom inte och säga att det finns de påsepengar. Över en hel månads lön har den undersköterskan fått och det stod du och sa att jag har slängt bort de skattepengarna. Tycker du o för skämt mot undersköterskor och andra som tjänar lite? Jag tycker det. Sen vi i det det rödgröna laget, vi satsar på fritid- och teknikstyrelsen. Jaha, nu läser jag i er budget. Fritid- och teknikstyrelsens ram minskas med 7 miljoner 610 tusen från nummer 2010 och med 4 miljoner 350 tusen från 2011. Jo, jo, det gäller att satsa. Hej och håll. Replik, Patrik Engström, var så. Ja, Adolf Berg. Vi, SV och MP, vi prioriterar annorlunda. Både i riket och i kommunen. Det känner du väl till. Så det är väl ganska självklart vad vi står i den frågan. Eller hur? Det är väldigt intressant det här med fritid och teknik. Och de påstådda satsningarna som det blå laget vill göra. Eh Hur mycket skilljer det egentligen Ulfsberg? våra satsningar. Eh vi är tvungna att göra en strukturomvandling för att eh, för att få budgeten i balans. Men eh, ni ni kör alltså på då som jag förstår utan den här strukturomvandlingen. Det är det är ju bra att veta då. Vi är beredda att ta ansvar. Vi gör en strukturomvandling av fritidroteknik. Ja. Vi är nödd och tvungna att göra det. Vi har gjort förändringar i både eh lokal trafik och i i belysningar och änd de ena ända andra. Du påstår att vi har ett svagt ledarskap. När vi kom till makten, då var det en styrelse eller en en förvaltning i spillroll, vill jag påstå. Vi har bytt upp den. Sen kan man ha åsikter om den ska vara kvar eller inte. Vad vet jag? Men jag kan nog påstå att vi har fått det här att rulla. Det har vi faktiskt fått. Sen kan du tycka att det är att vi sköter oss dåligt. Du har det all rätt att tycka. Men utifrån de förutsättningar som vi fick när vi började och de förutsättningar vi har så vill jag påstå att vi gör ett förbaskat bra jobb, rent ut sagt. sanger saker hela tiden som gör att vi måste parera. Det kan vara allt från snö, det kan vara all, all, eller en eh, ökade elkostnader eller eller någonting annat som är svårt att budgetera för. Ja, men vi har gjort det efter vårt hjärta som hela vår majoritet har ställt upp på. Du är har helt rätt att ha en annan uppfattning. Men vi, jag tycker ändå att vi har gjort det. Efter de förutsättningarna har vi gjort ett förbaskat bra jobb. Ja, vi lägger mindre pengar än vad ni gör. Men vi gör en strukturomvandling också. Ni gör inte en strukturomvandling. Ursberg, pröv. Jag uttalar att det är lite svårt att gå en replik när man först får höra att vi gör minshand andra prioriteringar och sen i slutet så då gör vi nog inga inga större skillnader. Det blir lite svårt. Nej, jag håller med. Det är inga större skillnader vare sig på omsorgen, det är i stort sett nästan på kronan. Det skiljer 2 miljoner på bildningsstyrelsen. Vi sparar ingenting 2011, men eh, som sagt, det måste ju naturligtvis revideras om ingen, om inte utvecklingen går den väg som vi tror. Däremot skiljer det på fritid och teknik en, en hel hopar med med miljoner. Och det är intressant att det kommer som en chock för er att det var första advent i sandas. Det brukar komma ung i fär så där runt eh slutet början på november december. Men det kommer alltså som en chock det här med att julbelysningen skulle åka. Och jag menar det är ju det säger ju allt om ett ledarskap tycker jag. Så hon kunde bara hända. Jag kan inte tro det. Det var det första förvaltningen tyckte att man skulle spara på när vi tog till makten att vi inte skulle sätta upp julbelysningen. Och det, det första vi såg, glömde. Kom inte på frågan. Men ni hade det på förslag enligt tjänstemän var i alla fall. Jag vet inte. Och sen så gjorde man en kovändning här på slutet och så hamnar han inte med och så skyller man på väggfästen. Nej, jag tycker det det är en liten liten liten del. Ja. Men det man kan ju räkna upp en en en väldigt massa saker där man där man tycker att det borde fungera bättre. Och spillra. Ja, vi hade lagt ner styrelsen. Det är ni som har väkten till liv och förte ihop fritid med service. Men jag skulle ju vilja sätta en krona på tryck och med ett år så finns inte er styrelse kvar om man har delat upp den. Det var jag tror. Även om ni sitter vid makten tror jag att det blir så. Åtrick ja, var så Ja, Ulf Berg, det sista påståendet det kan jag inte säga emot, för det vet jag inte. Men som sagt, vi gör en strukturomvandling. Vi. vi har börjat med det i höst och vi har för avsikt att genomföra det. Vi har en stor förändring av, av eh, verksamheten, naturligtvis. Vad som blir kvar, Ulf Berg, det står skrivet i stjärnorna. Men jag kan inte säga emot det i den frågan. När det är belysningen så den belysning vi hade alltså de här Ja vänta om jag ska beskriva de här runda sakerna. Nej, de där som hängde på väggarna. Vad hon bullar det av? Ja. Stjärnorna. De hade gått ur, de hade gått ut i tiden. Alltså det var snudd på farligt att använda de där hängorna. Men det visste väl du när du satt vid makten också eller? Men vi böt ut den nu. Okej, okay, det blev sent. Ja, det var olyckligt. Men vi tog beslutet att byta ut den. Jag hörde vad Marie Lenholm hade berat en replik på Patrik. Varsågod. hör jag synd att jag måste faktiskt gå upp och bemöta Patrik Engström här med den här diskussionen om om badhuset där du säger att oppositionen gjorde inget. Det är ju alltså att förvanska sanningen om något. För om det var någon som ägnade tid åt badhusfrågan så var det faktiskt jag och jag hade också Ulfberg med med en i hård av dag för att titta vad läget var och hur vi skulle se till och säkerställa att badhuset skulle kunna hålla öppet. Det var också jag och Ulf som tog initiativet och träffade eh nu kommer jag inte ihåg riktigt vilka som var med men Agneta var med och jag tror att Anders Friberg var med för att vi ville inte ha ut i tidningen hur illa ställt det faktiskt var då med badhuset som det såg ut utan vi ville se till att det här skulle åtgärdas så fort som möjligt så att vi skulle kunna hålla badhuset öppet. Och det har jag särskilt i minne för det var faktiskt precis på på slutet av innan jag då tog beslutet att jag skulle eh lämna oppositionsrådsrollen. Eh sen är det väl faktiskt här med elkostnader om inte jag har helt fel så är de sänkta nu och inte höjda. Men det var bara en liten parentes. Så nu ändå står här så passa jag på yrka bifall till eller alliansen Noells budgetförslag om det är okej. Okay. Avtryck replik. Ja, Ari Leonholm. Det är bra att elpriserna sjunker. Det synbart ni det vi får dela av det för att vi ligger eh och betalar nu är då eh nu ska vi se fakturor. Men nu kommer jag inte jag ihåg vad det heter då på raka, men alltså vi ligger och betalar i efterhand för 2008 års helpris. Så att det eh, 2010 ja, vi får lägre helpriser som det, det kommer alltså synas på fakturorna men det har ju det är ju på spotmarknaden när man köper och säljer och säkrar upp till ett visst pris. Eh bad huset, ja, det var ju bra att Nilla och att Ulf la en halv dag på det för det behövdes alltså det var, alltså det var bra att du hjälpte åt då. Det det var bra, men eh, jag kan också dra mig till minnes då att eh, när vi ville ha pengar för att sköta upp starten av badhuset, det lät det annorlunda, eller? Jaha, det var det, replik, skifte och inlägg. Nu har jag en, två, tre, fyra, fem, sex, sju stycken som har begärt ordet. Först i skaran Kurt-Oke Larsson, varsågod. utförande ledamöter och övriga lyssnare. Ehm från Kristdemokraterna vill jag börja med att yrka bifall till alliansens och AOL:s för, förslag till budget för 2010 och 2012. Eh ett tag undrar jag om Patrik Läst ifrån våran vårat budgetförslag för det var mycket citat som var hämtade direkt ifrån våran och jag tycker inte att det är fel. Jag tycker jag ser inte det som en belastning. Jag ser det inte som att slå in öppna dörrar och allt varvänds för använts för uttryck här att vi är överens om saker och ting. Det är väl positivt om det här hängit som är här i en överens om vad vi tycker ska hända i Åvesta kommun. Och sen tycker jag vi lägger ner alldeles för mycket tid på att tjafsa om vem som kom med idén. Alltså vi är ju folkvalda här för att ta vara på de idéer som kommer fram. Vare sig vi kommer på dem själva och sitter i majoritet eller om det kommer i en i en motion till fullmäktige som låter bra. Den tar vi vara på och gör någonting av. Det måste väl vara våran uppgift att allihop här inne istället för att lägga ner så enormt med tid som det görs i den här lokalen ikväll i alla fall att vem som kom på vad. Eh, men att att vi måste hålla islantarna det är vi helt överens om och det är, nu tänker jag fokusera på våran budget här nu. Jag tänker inte prata så mycket om majoritetens förslag till budget. Men eh, jag vill börja med att ge beröm till det som händer här nu på slutet av 2009 att både majoritetsstyret och tjänstemännen i kommunen har och tillsammans med alliansens politik i hela landet och lyckats få ekonomin att gå riktigt bra i kommunen det tycker jag är mycket positivt också. Och vi måste fortsätta hålla islantarna och använda dem på ett effektivt sätt och och eh, Kreditlånet måste vi hålla en bra kvalitet för vi har en bra kvalitet inom äldreomsorgen och barnomsorgen och skolan i Åvesta kommun och den är vi överens om att hålla hålla en hög kvalitet på. Valfrihet är däremot ett ord som vi vill trycka under mycket mera i våran budget, nämligen att vi inte ska vara rädda för att konkurrens utsetta oss eller att låta någon annan gå in och och pröva sina vingar i verksamheten. Till exempel det här med valfrihet eller eller att det låta inte bara den psykiska ska vi se nu ser jag minns rätt här. Det var väl det här med psykiskt funktionshindrade som redan har beslutat att det ska finnas kundvalsmöjlighet under som redan är på gång. Men i våran budget vill vi att det här kundvalet ska gälla mycket mera och mycket större saker i framtiden. Eh, sen är det den här satsningen som vi vill göra genom genom fritid och tekniks ansvarsområde. Den är ju ett måste och kräver ju investeringar. Det är ju rena förstörelsen av av våran av det vi har i vår kommun genom att inte underhålla det. Underhåller man inte saker under tillräckligt många år så får man ju till slut börja om från början och och skapa nytt och det blir mycket dyrare än att underhålla så detta med belysning och asfaltering och uppsnyggning och inte minst skateparken att satsa på den eller åtminstone arbeta igenom vad som behöver göras för att behålla så att säga att marknadsföra skateparken över hela landet för det är ändå så att den är välkänd och den har slagit igenom runt om utanför avestagsgränser men jag tror att vi måste fortsätta att satsa på den för att det ska vara ett, fortsatt finnas med på kartan. Sen vill jag bara avsluta med att säga att det är skönt att badhuset finns där för att annars skulle vi kanske ha väntat vårt forvarande och jag tycker inte att strategin att vänta fungerar i alla lägen. Tack. Okej, då är det näst. Patrik, du vinkar om du begärde ordet. Ja, nej. Ja. ja, ja. Leif Eriksson, därefter Bo Brändström. Inlägg. Ja, ordförande, ledamöter orengar en ganska intensiv debatt. Jag tycker det var det dansa både givande och lite lite besvärande emellanåt. Men eh, så går in på vad jag har reagerat på och det är eh, i förordet till eh, oppositionens budget så står det att de inte tolererar några nedvärderingar bland annat på grund av våldet. Det får väl stå för de som är eh, företrädare Alliansen här i Avesta. Så jag ger ett exempel med Ulfberg. Jag som ålderspensionär på min pension förutom att jag inte kommer i vårdnjutan av jobbskötteavdrag. Så genom att regering och riksdag inte har fyllt på reservfonderna så kommer den så kallade bronsen att slå in nästa år. Och för min del så innebär det att jag får 370 kronor mindre i månaden men eh, jag får väl tacka det infällt. Han har ju gett han ger ju tillbaka hundra spänn i skattesänkning. Det andra jag reagerar på det är ju att man tycker att vi har skött oss illa här. Ulf Berg vill eh, få sin majoriteten och framstår som slösare som penningförstörare. Jag ger det inte fem öre för Ulf Bergs täck täckneser. Er kan titta på omsorgstyrelsen till exempel. Historiskt har den haft trottansvärda underskott. Attåde vänster som har varit under förra mandatperioden var minus -6 miljoner. Nu kan vi nästan visa på nollresultat. Men det är klart, det var väl de åtgärder och väl fålde att det var de åtgärder som förra majoriteten vi tag så vi tog som ju skörda frukten av nu. Vi får gärna svara om du vill sen. Jag tycker att det vi har gjort, och främst av Lars Isaksson, det är att vi har öppnat en dialog med vår personal som gör att de har förståelse för de nedskärningar som tyvärr är påtvingade på grund av att den ekonomiska krisen har slagit så hårt. Hur färs så att man ska kunna låna pengar. Själv har regeringen lånat cirka 150 miljarder för att bland annat eh betala då skattesänkningar på 45 miljarder. Vilket har urholkat urholkat då skatteintäkterna för Sverige och därmed också även kommunerna. Jag förstår att Ulf Berg vill vinna valet här, om inte annat så tyder det på att han försöker fiska över bojer, så att säga igen. Jag förstår att Ulf Berg är besviket att över att att boje kom till insikt om vilken sida som skulle bära. Eller du kan läsa mycket insändare. Och en av mina favoriter är den som heter Martin Lirsjö från Vålänge. Han börjar sina insändare med, är inte kunstigt? En gång så fortsatte han med att, är inte kunstigt? Att en regering som säger sig värna välfärden, gör alltid sin makt för att förstöra den. Nedmontera den. Och varför jag säger det, det är väl bara för att... Man kan konstatera att utanförskapet har aldrig kvar det störst någon gång i Sverige. Vi har en skenande tillväxt utav utanförskapet, det som den här regeringen sa att man skulle motverka. Vi kan titta på på den så kallade dehabiliteringkedjan som de har föreslag arbetsförmedlingen. Det är ingenting annat än ett stort fiasko jobbkortser som et galhandpolläggning och förbön och tror att det ska vi genom jobb. Det är skandal. Ulf Bergham framhåller ju alltid den här alliansen som ett totalt förräderi för Sverige. Jag brukar säga att en annan samnelsordning är möjlig och i dagsläget så är det inte bara möjligt. Han är absolut nödvändig. Tack för ordet. Jag yrkade vid bifall till majoritetens budgetförslag. Ja, men nu är det ordentligt. Det var replik på Gerd och Ulfberg. Varsågod. Ordförande, en fråga, Leif. Är det hundra procent sant att du inte har ett jobbskatteavdrag? är det inte så att du har det på ditt politiska arvode ett förhöjt sådant var under en stilla undran. Eh, löneökningar, nej, lånat pengar. Ja, det är klart att i, i en lågkonjunkturs tur som måste staten låna mer pengar. Så är det. Men det finns ett fortfarande ett klart mål att under en period eller en, en konjunkturs cykel så ska det finnas mer la, hö i ladan än innan. Och det är ett ganska naturligt fenomen eh och inom parentes kan man säga det fort, i kronor är det är det, om det fortsätter att man måste låna mer enligt prognos 212 så är det fortfarande i kronor lägre än 9798 och det utgör bara 40 av BNP och då gjorde det 8 av BNP så det är en himmelsk vidsynna på hur det här belastar. Eh din pension det är naturligtvis du fick en reell löneökning på din pension i år och det berodde på att så många jobbade. Sen slår ju bromsen till. Och det är ju i det har man ju lindrat effekterna av nu i fempartiöverenskommelsen. Så att eh, jag skulle vilja ha svar på den där frågan då hur hur det är med jobbskatteavdraget. Ja. Varsågod Olle. Nu var jag ganska tydlig när jag stod här uppe i ursäkta ordförande fullmäktigeledamöte. Jag var ganska tydlig när jag stod här upp och sa att när det gäller min pension jag pratar ingenting om mina politiska politiska arvorder eller någonting annat. Det är klart att jag har jobbskatt och drag på dem som alla andra eftersom det är en inkomst, ett förvärvsarbete som det räknas. Jag ser det mer som ett att det är ett återvundet. Men på min pension har jag absolut ingen jobbskatt avtaget. Och där kan du inte komma och påstå någonting annat. Och jag vet att jag får 370 kr mindre som vildsätter rent hells 100 kr. Tack så hemskt. Mycket. Ja, Ulfberg var så. Jo, ja, men jag tolkar som att du har jobbskatteavdrag för en del som är inkomst. Eh sen är det så att det här med den så kallade pensionsskatten som de rödgröna säger det är ingen unik om i det här landet. Jag tror att det finns 15 länder som har det systemet som de kallar det för förvärvsavdrag och liknande. Eh och det är naturligtvis pedagogiskt svårt att förklara att eh, lönesumman gör att pensionerna går upp. Men jag brukar alltid säga det i i de rödgrönas värld, huvudsaken är att alla har lika dåligt, då är det rättvist. Det är precis den politik vi håller på att falla tillbaka på igen. Jaha, då är vi inne på listan igen. Men innan vi går dit så vet, noterar vi att Maria Seger utgick 1805. Då var det där då? Ja. I nästa talar Bo Brändström. Det efter mig är Berqvist. Presidium, ledamöter och åhörare. Ja, jag är i stort sett nöjd men inte stolt. Ja, det här beror på att Är ni stort sett nöjd med Folkpartiets insatser i de olika styrelserna som har styrt upp arbetet och nu har vi ett något underhuvsat läge inför nästa mandatperiod? Därmed så känns det att jag som i likhet med Ulf inte riktigt är nöjd med mitt eget arbete i kommunstyrelsen. Eh för det tycker jag att eh där har vi nog mest troligt att trots eh alla tar de annat. Eh den framtidsoptimism och det god jag kände in för under förra men då perioden då tycker jag inte jag riktigt har känt i kommunstyrelsen. Jag tycker också att vi ser det ju om de mätningar som görs av olika typer av lobbyorganisationer att vi har tappat lite kraft och fart. Eh dessutom så sviktar ju infrastrukturen och det är ju har ju tagits upp tidigare. Och det tycker jag själv att jag har eh påpekat under borrmandatperiod och under denna mandatperiod att vi kan inte eh låta vägnät bland annat förfalla för att det blir ju långt mycket dyrare att eh reparera än att underhålla. Det vet alla fastighetsägare och det gäller samma sak för för det vi äger gemensamt. Och att hävda att man gör det med hjärtat, det är ju bara dumt. Om och som hjärtat då ska bestämma då. då ska vi bränna alla alla kulor hela tiden på de som har det besvärligast. Eh och eh då ska allting annat stå till bakar och och så blir allting bra men då har vi ju inga skattebetalare kvar i den här kommunen så småningom. För då har de väl land har de dragit någonstans eh, när de inte nöjer sig med att eh, nu nu kan vi nu hoppar vi ju ut i stan eh, efter kyrkogatan istället för att vi kör på det. Det går väl mindre sliter vi mindre på gummit på det sättet men men vi kan inte fortsätta och ha det på det här sättet vi kan inte heller ha så illamskötta gräsytor som eh vi har eh på i många av region och kommun. Ehm Senso tänkte jag faktiskt lite lite högt och långt idag. Jag läste någon artikel eller vad det var heter om existence om Argentina och Sverige. Att för 75 år sen så hade Argentinas arbetare en betydligt högre levnadsstandard än vad de svenska arbetarna eh hade. Eh sen gjorde argentinarna allt fel och och Sverige har gjort eh mycket rätt. Men sen ser man ju att ibland så drabbas överensamma system haverier och jag var redan inne lite grann på det här idag när vi när jag pratade om allmännyttan. Eh idag så är det 300.000 kommunalägda fastigheter och det eh, eh som måste under de närmaste åren to, i stort sett totalrenoveras. Antagelsen så har vi haft för mycket yta per, per individ eh som vi inte haft råd med egentligen utan det är genom att låna av framtiden eh som man har kunnat eh, ha så pass stora lägenheter till den till den hyra som vi har haft. Eh de här är flesta av de här lägenheterna har inte heller skrivits av. Man har skrivit av dem med nånt så där 015 025 per år. Så idag så finns det ett genomsnittligt värde på på miljonprogramshusen på 3000 kr kvadraten, vilket är ungefär lika mycket som de byggdes för en gång i tiden. Å ska du då riva de riktigt värsta fastigheterna eh som kanske är på 5000 kvadraten nånting sånt där gånger. 3000 kronor i kvadraten eh, gånger. Säkert tusen kronor i rivningskostnad per, per kvadratmeter. Så blir det kolossala pengar som ingen kan betala. Hyresgästerna kan inte betala det. Kommunerna kanske måste betala det. Ägarna alltså. Eller också sen får staten gå in. Alltså det här är någon sorts system kollaps eh som vi säkert var politiskt eniga om en gång i världen när vi byggde upp det här systemet men som kommer att drabba hårt framöver. Och när man ser på kommunerna på lång sikt så ser jag att eh vi kommer inte att ha råd med allting på samma sätt längre. Och Då är det ju huvudsakligt äldreomsorgen som eh man kanske måste börja eh titta på. Att kommunerna till och ha handahåller någon sorts basutbud och därutöver så eh får man själv eh lägga på guldkanten så att säga. Och det här kommer väl att inträffa någonstans om 10, 12, 15 år. Eh då behöver vi alltså en en genomsnittlig kommunalskatt på ungefär 50 spänn om vi ska fortsätta och ha samma utbud som idag. Jag tycker att sjukvård och och skola, det lär vi ju ha på samma sätt som idag. Medan äldreomsorgen känner man ju till. Man vet ju om att man ska bli gammal. Det finns ett annat sätt för medborgarna att möta. Eh det problemet på på egen hand. Eh och det hem och Sverige naturligtvis börja kommunicera med medborgarna eh att det kommer att bli så här oavsett regim oavsett var man har hjärtat. Eh så kommer vi att drabbas av eh eh pengabrist här framöver. När 40-talisterna blir 80 plus och babyboomens barn eh som också kommer att bli en babyboom troligen. Eh kommer in i skolan. Då kommer vi att ha då kommer vi ha oerhört knepigt att få saker och ting att gå ihop. Hej, så jag tycker att vi har ett gemensamt ansvar att börja signalera eh till kommuninnivånarna att så här så här kommer det att bli. Oavsett om vi vill eller inte. Eh då är det ju en sak som jag tänkte ta upp. Och så sen har jag bara tänka kommentera i övrigt. Eh våge. Eh nu branden lite ledning här. Eh men eh Ole Wessberg, ja eh, nyhetsbrev. Jag tror det var för fyra år sen. Han han berättade precis vad som skulle hända. Och det by by det byggde ju faktiskt på att eh politiken i USA. Eh alltså konservativa politiker de föredrar egendomsspridning framför inkomstutjämning som det så vackert heter i olika analyser. Och borg, en av borg eh eh främsta mål det var att öka eh, möjligheterna för de som att var varje amerikanska äga sitt eget hus och så egentligen så så grunden i det hela var politiskt. Sen lyckas Sydo banksystemet eh göra paket av de här eh, högrisklånen till till hushåll med för små inkomster för att äga stora hus eh som ingen begreppte på och då eh, kollapsar systemet men det här var det här var relativt välkänt eh att men att det skulle gå så fort när det skulle komma att det skulle gå så fort det var det demotingen som visste. Sen så tror jag att regeringen faktiskt har eh varit oväntat uppskattad eh av förstås se påarna som alla då är liberala ekonomer givetvis. Men eh, att att hantera krisen på ett vettigt sätt. Och då är det ju faktiskt så lej för att du brukar ju också tycka om keynesianism. Och det är ju att möta en lågkonjunktur med en underbalanserad statsbudget. Är ju grunden i keynesianismen. Och då ska man ju egentligen inte ge pengar åt pensionärerna för man vet ju vad de gör med dem, de sparar till barnbarnen. Och då kommer de inte ut i systemet. Eh eh eller hyresfisk är det så? Eh och Eh på det sättet gör de väldigt liten nytta så vad som gör väldigt stor nytta det är att satsa på låginkomsttagare eh att sänka skatten eller höja bidragen för dem och barnfamiljer höja barnbidragen brukar räknas som en väldigt effektiv metod också för att barnfamiljerna använder alla sina pengar eh alla sina och, och skapa då konsumtion och den konsumtionen skapar jobb. Medan pensionärer de är inte så konsumtionsbenägna. Eh nu kommer en konsumtionsbenägen pensionär framåt här. Eh så att eh, jag tror att regeringen har läggt på nu en 3-4 jag vet men en 2-4 av BNP är just nu i dagsläget underskottfinansierat av staten. Annars skulle vi alltså haft en betydligt djupare lågkonjunktur och betydligt fler arbetslösa. Och då skulle vi ha haft betydligt fler betydligt sämre ekonomi i kommunerna eftersom de är beroende av arbetsinkomster för eh våre inkomster så att han jag tror att hanteringen av krisen har varit alldeles utmärkt från regeringens sida. Men det vet vi inte riktigt. Utan det måste framtiden utvisa. Vi kan bara spekulera nu. Utan det i och för sig kanske om 10 år som vi får svaret. Hanterade den här regeringen eh eller den här eh ekonomikraschen på rätt sätt. Sen prioriterarna ju egentligen inte annorlunda alltså att Jag förstår ju alltså socialdemokraterna inför varje val så går socialdemokraterna i oppositionen själva för att eh mot sig själva för att få undan orättvisor i samhället. Och eh det har de gjort så länge de har haft regeringsmakten, vilket är konstigt då eftersom det är de som har haft makten. Men det är ju ett enastående smart marknadsföringsdrag att att liksom gå i opposition mot sig själv då har man ju inte något ansvar för hur saker och ting är just nu. Och det är ju egentligen bara på marginalen när det gäller skattesänkningar i staten som eh socialdemokraterna har gått emot vänstern har gått emot steg 3 och 4 tror jag i i eh, jobbskatteavdraget men däremot har varit med på 1 och 2. Och socialdemokraterna har gått med på steg 1 2 3 och så är tvärna 94 om jag är rätt under rätta så inte skillde det så himla mycket mellan våra våra partier men mycket är ju ja vi kan ju stå här och prata om det ändå fast än vi är relativt överens så troligt varsågod jag yrkar bifall på alliansen och och hjälpt det, det antar mig Leif hade begärt en replik, varsågod. Ja, ordförande, ledamöter. Det märks att, eh, eh, och jag kommer att ihåg att han heter en gång, Bo Brändström och jag tillhör olika falanger inom eh, det politiska livet. De flesta pensionärer jag känner har inte råd att lägga ett öre på hyllan. Vi har följt skå och handlat presenter och julklappar åt våra barnbarn. Jag kan ju själv säga jag har 21 21 barnbarn barn tre barnbarnsbarn så det blir inte så mycket svarut. Så att eh, den generaliseringen ställer jag inte ställer jag inte upp på så att säga. Eh sen är det väl så borse att det var staten som i princip i förgrunden till de ekonomiska kriserna Och i princip kan jag hålla med om För att de började för 30 år sedan Och det var när man avreglerade Valutan så att säga Efter det har det varit Finanskris Ungefär var tionde år Har finanserna klappat ihop Och det tycker jag är ganska typiskt Att eh, kapitalet Klarar inte av att sköta Pengarna Det behövs strängare regleringar Vilket även den här regeringen har kommit under för mig Tack för ordet Yep, ja, det var en replik här, en replik med Patrik på på Brännström och så Patrik. Eh Brännström har mycket sund åsikt om kommuntekniken och har alltid haft han har alltid sett behovet. Och det hedrar han. Eh nu satsar vi 6 miljoner extra på väg 0. Eh så det där förfallet, ja men nu gör vi någonting åt det i majoriteten och oppositionen gör också någonting åt det, så va bra då. Då kanske det blir riktigt skapligt. Ja, det var det replikskiftet och det inläggen. Nu har det kommit till en stadie i debatten att alla börjar se ut att behöva friska upp sig lite. Vi tar en fikapoise på tio minuter, en kvart sådär. Varsågoda. Tack så mycket. Ja, då var det dags för lite paus igen, och vi försöker väl då spela lite musik då, under tiden. Jaha, är vi redo att återuppta av förhandlingarna? Jag hörde ett rungande ja någonstans. Men... Mia Bergqvist är på tur, därefter Christer Nilsson. på. Hur kan uppe på? Uppe på. Nu var han på ordförandeledamöter. Ja. Eh <hör> först vill jag vilja yrka bifall till kommunstyrelsens förslag. Och sen vill jag understryka med allt vad Patrik sa och tacka för det jobb han har lagt ner på fritid och teknikstyrelsen. För utan han hade underskottet för oss ett betydligt större än vad det är idag. Sen så hade jag en fundering. När jag bestämde mig att jag skulle gå upp och ta av stolen där var då Nulfberg. Talar om hur äckla bra det var att vara undersköterska få bra betalt. Och framförallt få så mycket tillbaka på skatten. Jag tillhör en av de där som har fått det väldigt bra efter skattesänkningarna. Helt klart. Fast jag är inte undersköterska, jag är barnsköterska. Jobbar heltid. Men jag hade hellre avstått det där för att ge deltidsarna en chans att fortsätta stämpla deltid, att ge de sjukskrivna en högre ersättning och inte bli utförsäkrad. Än att få de här pengarna som jag har fått nu. Det har känts betydligt mycket bättre för mig att ha det så. Tack.